Ні тобі, ні будь-кому іншому в той час не могло спасти на думку, що мовчання стане твоїм супутником на довгі роки. Зіп'явшись на ноги, ти, недовго думаючи, вирушила на завоювання свого раю. І нікого не питаючи, завоювала його. Рай називався «Четверта квартира». До нього можна було потрапити через великі-великі двері, які відчинялись, якщо стати на вшпиньки і натиснути на чорний гудзик. Двері казали «Чак-чак» і відкривалися. До раю вели сходи, закручені як... як завитка у вусі. Так любила говорити тьотя Ніна з першого поверху. І треба було дострибати на другий поверх раніше за шашу, щоб тобі перші двері сказали «Чак-чак». «Шаша? Насправді Саша, але в два рочки ти ще не вимовляла звук «С». Хто такий Шаша? Це той, хто ледве не відібрав у тебе твій законний рай. Чорна тінь над неозорою галактикою щастя. У раю, як заведено, жив Бог. Богом був тато. Він був набагато головнішим за дядю з вечірньої казки, тому що той дядя вмів тільки казки розповідати. А тато вмів. Ой, стільки він усього вмів. Умів ходити лісом зі страшною-страшною назвою, яку ти навчишся вимовляти, тільки як підеш у другий клас. А облазиш уздовж і впоперек, задовго до школи, і йому там зовсім не було страшно. Чесно-чесно, і тобі з ним теж не було страшно у тому Кайзервальді. Отже, загинаємо один палець. Умів плавати, як чудо-юдо рибакит, і пускати на тебе багато-багато бризок, а ти верещала на весь кар'єр, хоча тобі не дуже подобалося, і тому ти навіть не помітила, як сама навчилася плавати, залазячи у воду із залізною впевненістю, що тебе завжди встигне підтримати його дужа рука. Загинаємо другий палець. Ще він умів віддряпуватися на вершечок високого замку. Є така висока-висока гора просто біля вашого дому, але не бетонними сходами, як усі прості люди, а навпростець, там, де земля, кущі і дерева. І ти дряпалася слідом за ним. І кожного-кожного ранку, крім неділі, чи в дощ, чи в сніг, а чи в спеку, ви виходили разом у розвідку, як казав тато, і поверталися захекані і щасливі. Загинаємо третій палець. А що він умів іще? Не повірите. Він умів, і тут ми загинаємо четвертий, п'ятий, і, і решту, скільки їх там зосталося, пальців. Він умів по-особливому брати тебе на руки, піднімати до самого-самого неба, Бо над високим замком більше нічого, крім неба, нема. І тримаючи над всеньким містом, примовляти. Ти у мене сильна, смілива і спритна. Не слухай, коли хтось каже, що ти ще мала. Ті, з ким поводяться, як і з малими дітьми, закутують, панькаються, хукають над ними. Ті до смерті залишаться малими дітьми. А ти – Виростеш і зможеш оборонити себе від біди, якщо я колись не зможу цього зробити Хіба не пророчі слова Мама і Шаша у цих вилазках участі не брали У раю, крім Бога, жила також його дружина Бо як Богові без дружини? Вона називалася дуже коротко і просто «Мама», але Бог кликав її «Олечка» І чим одна назва відрізнялася від іншої, тобі було не зовсім зрозуміло. Мама, вона всюди мама, але Богові видніше. Мама приносила їсти, відносила брудний посуд, мила, прибирала, прала, але це роблять усі-всі мами, а твоя мама була особливою, бо дружина Бога не може бути такою, як усі. Вона працювала у таємничій Пощадкасі мала блискучі мешти на тонюсіньких шпильках, в яких можна було втопитися, і знала багато-багато цікавих слів. От, наприклад, рай мама називала домом вар'ятів, Бога жебраком, свою роботу каторгою, тютюніну з першого поверху шльондрою. Усі ці слова легко запам'ятовувались і їх можна було потім використовувати у дворі. Коли баба теті Ніни зачула, як її онучку кличуть діти, вона прийшла до вас у гості, і ось що було! Стільки нових слів можна було почути! Але не подумайте, мама з нею не сварилася, вона ніколи ні з ким не сварилася, а тільки робила свій голос сухим і зморщеним, як осіннє листя яке ви з татом збирали у парках, і одразу хотілося зробити все, як вона каже. Коли баба тьоті Ніни пішла, мама ходила, ходила квартирою, і все витирала і витирала пилюку, а якщо придивитися, то пилюки зовсім не було. Їй треба заспокоїтися, казав у таких випадках Бог, притуливши пальця до рота, що означало «Йдемо у розвідку». Але тихенько. Дуже важко, скажу вам, збиратися на вулицю тихенько, бо не можна стрибати і плескати в долоні, але Богу видніше. Дорогою Бог часто роз'яснював деякі дивні мамині слова, але того дня прозвучало ще одне дивне слово, яке пахло бетонними сходами. Тат, а чому ти же брак? «Бо я живу на маминій шиї». «А чому ти живеш на маминій шиї?» «Бо я інвалід». «Але тоді ти так і не запитала, що це слово означає, бо вже підходив час ліпити сніжки».